Я заходжу в гості до орла, коли він ще спить у польоті. Аби обміняти світанком із сонцем, ми сходимось близько мочей. Я травам засвічую голови навстріч обганяючи вітер. Не кличте мене в заводі храмів, моя стихія – політ. Адресу напишу на клапті блукань. Кресалом метеориту, підганяйте равлики в мислі сірими звивинами, я не можу чекати, маленька іскорка з Праги допиває чашу життя».